Despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre De Matei Vișniec Piesă liber inspirată din opera lui Eugen Ionesco Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu Această piesă s-a născut din dorința de a-l omagia pe Eugen Ionesco în anul 2009, când lumea culturală a sărbătorit trecerea 100 de ani de la nașterea dramaturgului. La ora când descopeream piesele lui Ionesco, Absurdul cotidian, rivaliza cu teatrul absurdului, după ce am citit piesele lui Ionesco, nu mi-a mai fost niciodată frică de nimic. Am găsit în ele o armă extrem de eficientă împotriva oprimării, a prostiei și a dogmatismului ideologic. Mai mult decât orice sistem filozofic sau carte de înțelepciune, Ionesco a fost acela care m-a ajutat să înțeleg omul și contradicțiile sale desfigurările sufletului uman, precum și viața și lumea în general. Aș dori să mai dedic însă această piesă și tuturor scriitorilor care, în Europa de răsărit, au luptat împotriva literaturii realist-socialiste și împotriva artei oficiale. Cu prețul unor teribile încercări și suferințe. Dat fiind că este un omagiu adus lui Ionesco, această piesă evocă universul său, dar mai ales câteva personaje și situații dramatice din piesele cântăreața cheală, Lecția, Scaunele și Rinocerii. Precizez de asemenea că mai multe replici din piesele sale sunt preluate mot-a-mot, -mot, Total dar în același timp omagiu sincer adus acestui mare maestru al dramaturgiei. În piesa mea, personajul principal este obsedat și bântuit de cântăreața cheală. Ea îndrăznește chiar să apară și să converseze cu personajul meu, motiv pentru care cu umilitate îi cer iertare lui Eugen Ionesco. În sfârșit țin să-i mulțumesc cu emoție celui care mi-a furnizat, de fapt, nucleul dramatic al acestei piese, profesorului, scriitorului și criticului Nicolae Balotă. El este și omul care a trăit în realitate scena esențială din piesa mea, când în închisoare poetul le povestește celorlalți colegi de celulă piesa cântăreața cheală de Ionesco. Între 1956 și 1964, Nicolae Balotă a fost condamnat la închisoare pentru convingerile sale politice. El a evocat această amintire cu ocazia unui coloc viu despre Ionesco, organizat în martie 2008 la Salonul Cărții de la Paris. Mânca rămân ca porcii, cu o poftă de-a dreptul monstruoasă, cu gurile avide de sosuri și arome, aveam burțile pline și ochii spălăciți de sațietate. Un abur ușor se ridica de pe fața de masă, firmiturile fumegau, Paharele gâlgâiau, cuțitele înfipte în chifle și chiftele vibrau pe memoria mâinii. Mirosea sânge și a carne tocată, a oțet și a piele pârlită, a farfurii linse și a sudoare. Era mândri de noi în urma celor întâmplate. Istoria stătuse cu noi la masă și acum dansa cu picioarele goale peste cioburile paharelor sparte. Și chiar atunci se auzi mizerabila întrebare: Și acum cine spală vasele? Eu nu? Spuse Marx. Nici eu! se auzi vocea lui Engel. În orice caz eu nu, spuse Lenin. Mai rămânea Stalin, dar Stalin dormea deja cu capul între două farfurii murdare. Și mai rămâneam eu, ultimul venit. Eu care mâncasem de fapt cel mai puțin, mai mult din politeții. M-am uitat în ochiul lor, aveau de fapt un singur ochi. Așezat pe turela unui tang. Un ochi uriaș ca un far care se rotea 360 de grade la orice mișcare a burghezii. M-am uitat în ochiul lor și acolo nu m-am văzut decât pe mine, singur, în fața unei chiuvete cu apă neagră, cu mâinile înfundate până la cot în apă neagră spălând până la sfârșitul vieții mele tone de cești, de farfurii, de platouri și milioane de cuțite. Mm, Sergio, Da, știu, știu, știu, nu pot să o publici. Mm. Dar măcar spunem că e un poem prost sau că poemul ăsta riscă să ne mulțumească clasa muncitoare Sergio, sau... Sergiu, ai face bine să nu mai scrii o vreme. Sunt deja pe lista neagră? Sau scrie, scrie, dar nu arăta nimănui nimic. Directivele sunt clare Problema mea, tovarășe, redactor, șef Este că ființa mea iradiază poezie Capul meu e plin de poezie Cum deschid gura, vomit poezie Chiar și când mă duc la baie Ce crezi că țâșnește din mine versuri libere? Până și în buzunare am bucățele de poeme gemotoace de poeme Acasă toate sertarele sunt pline de poeme Când intru calc pe mormane de poeme când scriu, scriu de fapt pe foi deja pline de poeme. Sunt sufocat de poeme. Ai observat că în țara noastră toată lumea scrie poeme. Zi și noapte, cu cât se umflă prostia, cu atât avem mai mulți poeți. Hai, scoate și tu o vodcă. Dar nu mai avem voie să bem alcool în redacție? Totuși, pentru tine. A ascultă ce vor, de fapt, ăștia de la noi? Te rog, vorbește mai încet. Dar există totuși nu. niște limite, nu? Nu există, ai înțeles? Uite te măcar pe traducerile mele. Ai citit? Cântăreața cheală? Ce cântăreața cală mă? Nici n-are rost să încercă Dar de ce? De ce? Că doar e de râs, nu? Omul nou are nevoie să-și râdă Ăștia nu să o accepte niciodată la cenzură care e ăștia? Cine sunt ăștia? E, Sergiu, mă, încercă să traduci Aragon Aragon e comunist? Poate trece Dar nu-mi place Aragon asta Bă, Eu e. înțeleg că mă las muritor de foame Păi mai bine împușcați-mă Măi băiatule, tu chiar nu înțelegi Cine sunt stăpânii în țara asta Nu, eu nu am decât un singur stăpân Poezia Asta e doamna cu care trăiesc eu de 40 de ani Ea se ocupă de sufletul meu Și n-am să o părăsesc În niciun caz tocmai acum Plec Nu <tri> vine să vomit Miții, plânge paharul, miții! N-are decât încă una mică, miții! Știi că tu ești singura mea dragoste! Degeaba vorbiți! Ioanine nu vă scurt! Ultima, Miții! Ultima! Juri! Dar nu se mai poate! Ați băut o sticlă întreagă, sunteți bosi gata! Miții! Și oricum, tovarășul Shapira a închis barul și noi nu-mi dă voie să-i să servesc și care sunt deja piliți. Spune-i lui Shapira că eu nu consider un șef de bar! Oh, da' ce? eu consider un artic. Suntist da? el este poetul sufletelor noastre, pentru că de ani de zile ne hrănește sufletele cu cea mai bună vodcă din comerțul socialist. Pentru mine, faptul că știe să apovizioneze Uniunea Scriitorilor cu cea mai bună vodcă posibilă, e semn de mare noblețe. sufletească. Hai, hai, hai, du-te și spune lui Shapira că mă închin la el ca la un... Of, of, of. vă mulțumește, dar zice nu. De ce? Pentru că sunteți deja în stare de ebrietate. Da, recunosc, sunt în stare de ebrietate. Numai că orice s-ar spune, uite, sunt capabil să mă ridic de la masă singură! He, ușor, ușor. <laughs> Și de mers, sunt capabil să merg singur. Hai, hai, direcția hai. direcția cea bună, ca partidul. Oh. Numai să nu mai ziceți cu toții nu-ți ar să fie, nu mai spuneți nu! Ai, cinci pe vot și ajunge! Miții, vine aici lângă mine. Da, păvoiașul, Sergio, da? Hai, spune-mi și mie, de ce te-au dat afară de la școala de literatură, Miții? Că n aveam nivel. Dar n-a fost drept. Partidul ți-a făcut o nedreptate. Tu scriei frumos, Miții. Scriai ghicitori, scriai fabule, aveai mână proaspătă... Ba n-aveam! Ba aveai, aveai! Miții, du-te la șapira și spune că pentru mine el este un sculptor. Oh, da, da, pe da, da Miții, da, el este cel care ne sculptează sufletele. Și spune-i că să-i dedic și un poem, Miții? Am să-i dedic un poem. Eh? Poftim, dar este chiar ultima, ultima. Gata! Așa, mi-ți. Stai jos! Ei, tovarășul Shapira zice că el n-are nevoie de poem. N-are? Na, dar că ar fi bine dacă ați mai scrie din când în când câte un poem patriotic. Măcar o dată pe an. Mm, tot timpul mi se reproșează că nu scriu poeme patriotice. Și, totuși, îmi iubesc patria miți. Am eu aerul cuiva care nu-și iubește patria No. Păi vezi! Păi, da. păi pe femeile patriei mele le iubesc. Vinul patriei mele îl beau. Da, da, trebuie iubit și partidul. A, ah, așa crezi tu? Da. E ciutat, miți? Nu? Păi da! E ciudat cum se hrănește partidul nostru numai cu poeme patriotice Așa e Zi de zi, scritorii noștri trebuie să-i scrie scrisori de dragoste Miții, uite, dacă tu ai fi partidul Eu? Păi tu, tu, ai putea să citești toate poeziile astea patriotice V-ați învătat, Sergiu Și spune-ți prostii Sunt de acord Am să scriu și eu un mare poem patriotic Ai un eu? Da Eu o dictez și tu scriu Scriu, dar pe ce? Că e fața asta, pe mață Da Eu aștept Te cere asta face deja parte din poem Poem patriotic scris de nefericitul poet Sergiu Penegaru La ora două noaptea În incinta restaurantului Uniunii scritorilor când nimic nu-l mai împiedică să spună adevărul ăsta e titlul? Da! Partit. Ce-mi place să te simt în sala de așteptare A cuvintelor mele Drept pentru care, iată Îngenunchez în fața ta Și-ți sărut buricul Și-ți pup mâinile și ți pup si genunchii, și te pup si pe talpa piciorului. În ciuda faptului partid Că picioarele tale mirosuri, Pentru că tu mergi mult, partid iubit. și nu ai timp în totdeauna să ți pel șosetele, sa-ti cureți Da Dar mie partid iubit, îmi place. Când mărșăluiești Pe buzele mele Și când te urci Cu bocancii pe mine Ca și pe alte milioane De cadavre, oh! Ce plăcută Această senzație Senzație De elasticitate Elasticitate Când călcăm este cadavre. Cadavre. Partid iubit, eu sunt rogojina ta de cuvinte. Și ca să-ți arăt cât de mult te iubesc și te admir cu elan pur. pur? Partid iubit, te pup și încur. Au, oh, nu mai dictați, nu mai dictați. Vă rog eu frumos, ce e asta? Nici nu pot să scriu asta. Da de ce? Ai, ai. Da, nici nu pot să scrii niții. Ai, tovarășul Sergiu, eu nu sunt decât o chelnăriță. De ce procedați așa cu mine? Să știți, când am fost luată la București, la școala de literatură, eu abia, dacă știam să scriu și să citesc, provenea din clasele sărace. De-aia m-au și ales și ca să reprezin satul. Numai că n-am avut talent adevărat. Și atunci... M-am mutat aici la restaurantul Uniunii scritorilor, ca să rămân totuși în câmpul literaturii. Eu sunt mulțumit aici. Eu chiar sunt fericită să servesc oameni care au talent. numai că dumneavoastră sunteți cam țicnit. Nu mai am putere să mă duc acasă. Miți, mă culc aici. Nu, Nu, nu, nu, nu că n-aveți dreptul. Nu. Ba nu. Da. Da. Hai că știu că mă iubești, Miți. Uite. Am să mă lungesc aici pe patru scaune. Patru scaune? asta e tot ce vreau să-mi dea și mie patria. Patru scaune! Ai, minții, gata, nu te mai smior, că e ce naiba. Sunt totuși membru al Uniunii Scriitorilor. Și câtă nevoia să dor. Să dor. Poetul a rămas singur în restaurantul luminat de un bec de serviciu. Ceva destul de bizar se întâmplă în acest moment. Un fel de kepeng mascat în podea, începe să se ridice în ce, de parcă un om ascuns undeva de des abia aștepta să iasă. Intră un personaj ciudat care începe să examineze fețele de masă, un fel de expert în fețe de masă. Care încearcă să descifreze pe ele anumite urme Din când în când expertul face câte o poză Cu un aparat prevăzut cu blitz Un orologiu bate de trei ori Expertul dispare Poetul tresare și privește în jur Ia te uită A bătut de trei Sau poate bate cineva la ușă Oh, monsieur UNESCO Oh, incredibil! Cel plaisir, domnule Ionescu! Sunt sincer emoționat, de ani de zile aștept acest moment, de ani de zile doresc, sper să ajung să vă cunosc, să-l cunosc pe autorul unei admirabile, incredibile piese pe care tocmai am tradus-o și care se numește Cântăreața Chiar. Domnule Lunescu, luați loc aici, pe acest scaun. Puteți fuma sigur. Nu pot să vă spun cu câtă îndârjire sunt urmărit de când v-am tradus piesa, de o distinsă doamnă total cheală. Cântăreața dumneavoastră cheală a intrat în viața mea ca o himeră. mă peste tot. Oh, monsieur Raymond Adică! Intrați, intrați, Michi! Miți, un scaun pentru domnul Adighe Idolul meu din tinerețe Nu aveam decât 17 ani Multă vreme n-am avut decât un singur ideal Să scriu ca și el Un roman, un roman de dragoste Care să-ți ia mințile și apoi să mor tot ca el, la 20 de ani. Monsieur André Breton, c'est vous. un scaun pentru domnul André Breton. Astăzi ne vizitează marea literatură franceză. Monsieur Tristan Tzara, v-așteptam. Miti, un scaun pentru domnul Tristan Tzara. Monsieur Raymond Quenon! Ce surpriză! Miti, încă un scaun. Sper să ne ajungă scaunele pentru toată lumea. Miti, un scaun pentru domnul Andrei Jid! Monsieur Camus, monsieur Beckett, monsieur Alfred Jarry. Miti, încă trei scaune! Mulțumesc, dragi mei, prieteni, că ați venit. Mersi. V-am invitat aici pentru că am o veste proastă să vă anunț. Ați fost puși toți pe lista neagră. Da, nu mai avem dreptul nici să vă cităm, nici să vă traducem. Sunteți considerați, ca să citeți din directivele comisiei noastre ideologice pentru literatură, reprezentanții unei arte putrede, a unei gândiri bolnave și a unei atitudini reacționare. Dar eu personal vă cer totuși permisiunea de a vă publica operele nouă a mea revistă de avantgardă intitulată Fața. De masă, revistă nou-nouță pe care, iată, o lansez chiar acum și se numește Fața de Masă pentru că va fi tipărită pe fețele de masă de la restaurantul Uniunii scritorilor <laughs> Și chiar pe șervețelele cu care se șterg scriitorii la gură, iată, aceste fețe de masă sunt deja... Odată cu zgomotul unui întrerupător care aprinde toate luminile, intră secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură, personaj real, însoțit de câțiva indivizi reali, care smulg de pe mese toate fețele de masă pe care a scris poetul. Hai, gata, gata, gata, gata. Strângeți fețele de masă, hai, repede! Cine, cine sunteți? Eu? Eu sunt secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură. Dumneata, tovarășe Penegaru, nu ești invitat la această acțiune. Hai, vale, vale. hai. Eu predau lecții de poezie clasică în această școală? Nu mai predai nimic. Nu mai faci parte din școala de literatură. Și invitații mei? Tocmai mi-au sosit niște invitați cu ocazia evenimentului care... De rog să dispări, tovarășe Penegaru! Ai înțeles acest cuvânt? Dispari! Hai, hai, hai, dragi tovarăși, haide-ți da? Hai, luați loc, tovarăși, gata, hai, da. Bun, hai, liniște, liniște. Dragi tovarăși scritori și tovarășe scritoare, se împlinesc astăzi trei ani de când a fost înființată această școală națională de literatură. Avem ocazia de a face un prim bilanț și de a sărbători ieșirea primei promoții de scriitori socialiști formați aici. <coughs> Țin să vă spun că partidul este mândru de voi. Numărul de volume de poezie patriotică s-a triplat, tovareși. Avem, dacă mă pot exprima așa, o recoltă extraordinară de poezie patriotică difuzată în toate revistele. <coughs> S-au mai înregistrat progrese notabile și în domeniul nuvelei și al prozei scurte. Dar, în ceea ce privește romanul, constat că realizările noastre nu mai sunt atât de îndrăznețe. Partidul v-a pus la dispoziție peste 30 de case de creație. Uniunea Scriitorilor vă acordă, după cunoștința mea, împrumuturi bănești substanțiale. Și voi? Hm? Să știți că am totuși să vă reproșez ceva în, în numele partidului. Cam trageți la masa, tovarăși. Asta e realitatea. Prea v-ați cu băutura lui de tip nou care scrie pentru omul de tip nou nu-i este permis să bea până cade lat, cum fac scriitorii din țările decadente, capitaliste și imperialiste. Partidul nu are nevoie de o poezie patriotică scrisă sub influența alcoolului, chiar dacă e o poezie reușită. Ca să nu mai spun că s-au constatat încă la unii dintre voi numeroase carențe în ce privește ameliorarea nivelului ideologic. Presa de partid trebuie citită în fiecare zi. Pentru a putea combate răul, trebuie întâi să-l cunoaștem, să-l identificăm, nu? Din lumea occidentală ne parvine couri despre tot felul de curente și tendințe, chipurile artistice, cubism, tadaism, suprarealism... Teatru al absurdului? E adevărat că trebuie să cunoaștem puțin toate aceste forme aberante ale decadenței occidentale pentru a le demola în mod eficace. Partidul a decis în consecință să deschidă un fond special de carte la biblioteca școlii noastre de literatură. Acest fond va fi... Un fel de cabinet de monstruozități Cam tot așa ca la facultatea de medicină unde sunt păstrate în borcane cu formol Tot felul de excrescențe curioase Pentru munca de laborator Fetuși monstruoși Tumori mortale Psiamezi avortați mă rog, Vom organiza deci și noi Un cabinet de monstruozități literare și artistice Unde veți de a citi antipiesele lui Ionesco și Beckett, sub romanele lui Kafka și Andrei Jid, sub poemele lui Tristan Țara și Andre Breton, și așa mai departe, tovarăș. Un bistrou suprarealist. Pe diverse rafturi tronează enorme recipiente de sticlă, pline cu alcool, în care putesc toate fotografiile scritorilor citați mai sus. Fiecare recipient este prevăzut la baza sa cu un robinet. Redactorul șef stă singur la o masă cu un pahar și o sticlă în față. Poetul intră cu o față de masă albă, înfășurată în jurul gâtului ca și cum ar fi un fular. A, te ascunzi, te ascunzi ca să bei singur! Uite, te-am adus poezia patriotică! Sărj... Cum mai găsești găsit aici? Păi nu e un local public! Nu vreau să mai fiu văzut cu tine, serj. Lasă, lasă! Ascultă aici! <coughs> un ascultător întreabă la Radio Irevan Tovarăș. cum se face că țara noastră are un minister al Marinii, deși nu are nicio ieșire la mare? Și Radio îi răspunde Ca să imităm <coughs> Azerbaidjanul care are un minister al culturii <coughs> De ce nu râzi? Ca să rămână în viață Serge. Ce ciudat. Când vin la redacție îmi spui Serj, dar când suntem numai noi doi în oraș îmi spui Serj. Nu te așeza la masa mea. Bine, bine, nu mă așez. Dar dă și tu o vodcă. Du-te și pune-ți singur. Poetul se apropie de borcanul unde plutește în alcool Fotografia lui Eugen Ionesco deschide robinetul și, și umple paharul. Imensul borcan se golește, ca și cum ar fi conținut doar un singur pahar. Astăzi beau cu Ionesco. De ce nu vrei tu, mon ami, să mi? să-mi publici traducerea mea la cântăreața țachială? Serge, dacă-ți spun un lucru important care te privește direct, mă lași în pace și pleci? Promiți? Da. Sărge, ești interzis la semnătură. Ești trecut pe lista neagră, Sărge. Indiferent ce scrii, ești un scriitor interzis. Chiar dacă scriu pe fața de masă? Chiar dacă scriu un closet? Da, chiar dacă scriu un poem pe peretele unei toalete publice. Dacă îl semnezi, ăla ești. Mulțumesc, aur. Mulțumesc, nu știam E, acum știi Și să mai știi că nu o să pot face nimic pentru tine Nu știu nici dacă o să mai pot face ceva pentru mine Uite Ia banii Pentru ce? Pentru ce Vine iarna, mă, și s-ar putea să dureze Cumpără-ți o șubă, niște mănuși îmblănite, o pereche de bocanci S-ar putea să ai nevoie E bine să ai valiza pregătită în atenția Direcției Generale a presei și a Editurilor. Vă informez că am citit cu atenție de mai multe ori piesa Cântăreața cheală de Eugen Ionescu, tradusă de tovarășul Sergiu Penegaru. Consider că acest text este un exemplu desăvârșit de literatură burgheză decadentă. Consider că această formă de teatru nu poate contribui în niciun fel la construirea omului nou, la întărirea unității proletare și la intensificarea luptei împotriva forțelor imperialice. Și a capitalismului. Acest tip de teatru nu poate forja conștiința revoluționară a publicului nostru, a tineretului nostru, a poporului nostru. Acest tip de delir verbal practicat de anumiți, așa zis, scriitori francezi, nu își poate găsi locul la noi, într-o cultură proletară pusă în serviciul edificării științifice a unei lume mai bune, a eradicării exploatării omului de către om. Niciun muncitor, niciun țăra, niciun fung. Niciun cetățean Devotat al cauzei partidului Nu are nevoie În țara noastră de literatura Scrisă cu vitriol a lui Eugen Ionescu Eugen Ionescu s-a rupt de la plecarea sa În lagărul capitalist de realitățile Socialiste ale țării noastre El nu mai are niciun contact cu Omul nou al zilor noastre Cu eroii muncii socialiste Cu toți cei care încarnează Revoluția, internaționalismul Și viitorul Această Cântăreață cheală despre care vorbește Ionesco în piesa sa Este un personaj Dubios și stupid Noi nu suntem o țară De cântărețe chele. La noi nu există așa ceva Cântăreața asta nu este nici măcar un personaj satiric Este de fapt Ceva de neexplicat În Franța, mă rog, acest tip de teatru Este numit teatru absurdului Dar noi nu suntem Aici o țară absurdului Noi nu construim o societate Absurdă. Deci nu avem nevoie la noi de absurditate Pentru noi absurdul este inacceptabil Filozofia marxist-leninistă nu este compatibilă cu cânteresele chele absurde Iată de ce tovarăș, consider că piesele absurde ale lui Ionesco trebuie interzise în țara noastră Trăiască lupta pentru pace Trăiască omul nou și literatura realist-socialistă Poetul a adormit pe un scaun din bistroul suprarealist. Se deschide o ușă suprarealistă. Apare, proiectată, umbra cântăreței Chele. Dumneavoastră sunteți, madame la cantatriz, șovă. lui. Ați venit să mă ajutați să dispar, nu așa? Ați văzut că acesta este sfatul care mi s-a dat? Ui. Sunt 30 de ani de când scriu ca un nebun. Am scris poeme în vers liber, poeme în proză, romane poetice, piese poem. Tot ce scriu se transformă până la urmă în poezie. Ui. Spuneți, Ui. cum vă deranjează ideea că sunteți un personaj care nici măcar nu există? Nu no. Poate vreți să vă arăt Bucureștiul ha, Chiar vă interesează orașul ăsta? Ui. Eu îl iubesc mult Deși nu m-am născut aici M-am născut în Transilvania Acolo oamenii sunt mai riguroși, mai serioși Dar aici suntem în Balcan Mă puteți lua de braț dacă vreți Orașul ăsta e splendid Mai ales noaptea și dimineața când răsare soarele Și știți de ce? Nu no. Bucureștiul e frumos când e pustiu Ceea ce-l sunt oameni Oamenii, oamenii. Știți cum era supranumit între cele două războaie mondiale? Nu. No. Îi se spunea Nicul Paris. Era plin de cafenele de terase unde se dansa, ca la Paris. Bărbații purtau pălării după moda pariziană, o pălărie înaltă din vetru de lână. Știți cum era numită? Nu. No. Poporul îi spunea Cilindru. Da, da, lumea bună o numea Joben. Asta pentru că primul pălăriel care s-a instalat la București ca să vândă pălării din astea Era un francez pe nume Jobin Monsieur Jobin Și atunci românii i-au dat pălării numele pălărielului Și i-au spus Jobin E un cuvânt care nu există în franceză. E frumoasă povestea, nu? Ui. asta e tot ce știți să spuneți, madame la cantatrice, show Da? Nu? Nu? Da? Mi se pare că tremurați, domnule poet. Poate v e frig? De fapt, de câteva ore îmi tot vine să înțelegeți. Cum zic francezii? J'ai envie de pise. <laughs> mă scuzați câteva secunde. Vera! cine Eu, eu sunt. Eu, fratele tău. Deschide Vera. Ce s-a întâmplat? Vera, Vera, m-au terminat. Vera, m-au terminat. Ce vrea să buz, ce vrea? Nu știu ce vrea. Ce vrei, Sărțiu? Mă, tu nu vezi câte ora? Au terminat, O, o, o să mă aresteze. Nu vorbi de încet, încet, ești nebun, mint, nu Și Gata, gata, gata! Ăștia mă arestează, vera! Când, mă, când! Nu stiu, mâine dimineață cred că ăștia mă saltă. Și ce cauți, la noi, mă? Voiam doar o cafea, vera. O cafea. Păi, pentru asta ne trebuie să știi, bă, la ora 3 dimineața. Pentru o cafea! Vera, mi-e frica. Și mi vine tot timpul să vomit. Iar ai băut toată noaptea ca un spart, Sergi. No, nu, nu e adevărat. M-am plimbat doar pe străzi cu o doamnă. O bine, franzuzoaică. A, am învățat-o și câteva cuvinte în românește, Vera Belirei, -er. Cine ți-a spus că urs să te arestezi? Hă? O fi iarăși vreo glumă de-a Nu, de data asta e serios Mă arestează și știu și de ce Serios? serios? De ce, bă? Pentru că am urinat pe statuia lui Stalin O, oh, doamne, doamne, să-mi că capul Marcel, nu ai o gură de, de că. Lasă-mă, mai bine bea cafeaua asta Bea cafeaua Vera, cine știe că nu o să ne mai vedem? Auziți, n-aveți cumva... O valiză? Ce să faci cu ea? Păi -am, am fost sfătuit să am valiza pregătită. Numai că eu n-am valiză, Vera. uite vă pofti, valiza. Ia-o! Si te imediat! Dispari! Stai, Marcel! Totuși, fratele meu! Eu n-am nimic cu el! Dar eu știu că am trei copii de hranit. Gata, gata, plec, plec! Nu veni să vă rog decât să-mi împrumutați o valiză. N -n, nu plec, mm -hmm. Așteaptă. Uite, ține șosetele astea. Ce faci? Asta. Șosetele mele! Marcel, nu mai enerva că îi Sergiu! Sergiu, ai grijă mm -hmm. de tine! Dacă te arestează, nu fă pe nebunul, că doar n-ai făcut nimica rău. Vera... Marcel, adu-mi pulovărul mm. al tău, bej de lână. Nu-i dau eu meu, bej de lână. Ba da, ai împrumuți tău, bej de lână și paltonul tău cu căptușală dublă. Da, nu iau eu paltonul lui cu căptușală dublă, Vera. Ba da, hai să-l iei. Mm. Uite, ia și banii ăștia. Nu, nu, M-au plătit pentru un poem patriotic. Bravo, bravo, bravo. Acum, hai, du-te. Acum lasă-ne să dormim. Să acum, acum te duci acasă mm. și te culci, da? da. Și te bărbierești. Dragul meu, frățior, de ce o căuși tu cu lumânarea? Oh. vino să te pop. Dumnezeu să te păzească. Aha, au venit deja să mă ia. Oh, Monsieur Nesco, intrați, intrați! las loc a, o clipă să eliberez scaunul de manuscrise. Așa, poftim. Luați scaunul. Mulțumesc că ați venit să așteptați împreună cu mine. Nici nu știți ce mult contează. E singurul lucru care mi-a mai rămas. De altfel, nu am avut nici măcar timp să mă băbieresc. În schimb, baliza e gata. Dintr-un moment în altul, băieții trebuie să vină să mă ridice. Vreți să vă povestesc cu ultimul banc? La școală, profesorul îi întreabă pe elevi. De ce îi iubim noi așa de tare pe prietenii noștri sovietici? Bulă ridică mâna și răspunde. Pentru că ei ne-au eliberat de naziști. Bravo! Spune profesorul. Și de ce, Bulă, îi urâm noi pe americani? Bulă se gândește puțin și răspunde. Pentru că nu ne-au eliberat ei de naziști. Da, da! Susezi, susez. Domnule Nesco, n-aș vrea să fiu patetic, dar datorită dumneavoastră viața mea a căpătat un sens și țin să vă mulțumesc că existați. Vă iubesc și vă admir și vă mulțumesc că mi-ați oferit atâta frumusețe, atâta curaj, atâta umor, atâta subtilitate, atâtea îndoieli și atâta fragilitate, atâta răspunsuri și atâtea întrebări și atâta, și atâtea și atâta. Da, vin, vin, vin! Au Nu mă pot abține să nu vă citez. Rinocerita este carapacea pe care și-o dezvoltă oamenii pentru a evita să aibă adevărate relații cu ceilalți. Mersi că m-ați ajutat să înțeleg acest paradox. Absurdul îl trăim noi aici și îl scrieți dumneavoastră acum. Ce înseamnă evanghelion Evanghelie Și cartes? Carte Inițial în semnarul de papirus. Latinii sunt cei care l-au transformat apoi în carta. Haireo? Nu știu Maitre Steinhardt. Dormiți? Nu! Nu, nu, nu! Ce înseamnă haireo? Eretic? Bravo, bravo elev Steinhardt. Spuneți-mi, vă rog, zece prefixe grecești Anti. Mm -hmm. um, epi, para, pro. Și câteva cuvinte grecești utilizate ca prefixe? Aero, antropo, arheo, auto, biblio, bio, crono, cosmo, cripto. Ce înseamnă, cripto? Înseamnă ascuns Foarte bine Metre Rosetti Da Spuneți-mi trei cuvinte care încep cu litera P Poligam mm -hmm. Paranoia Preunas Trei cuvinte care încep cu litera M Menopauze. Matematica. Megalopolis Care încep cu litera S Schizofrenie. Simbol Bravo, bravo, metre Rosetti Sunt mândru să vă am ca e, Gata Eu nu mă colc Noapte bună. A? Și cum se spune noapte bună pe grecește? Kalinichta. Mai atunci vă spun și eu la fel. Kalinichta. Kalinichta. Drems, bă, puturoșilor! Hai că aveți un om sa intră! Ce, aștepți invitație specială? <gri> De la București Azi ați ajuns? Da V-au judecat deja? Nu Atunci de ce sunteți aici? Nu știu Când v-au arestat? Acum două săptămâni Mai încet, mai încet Vă rog, vreau să dorm V-au scuturat puțin Da, mi-au spart doi dinți Nu mai stați acolo Pereții sunt umezi Urcați aici Mulțumesc nu avem de ales să împărțim patul de sus Cel mai bine e să dormim cu spatele lipit unul de altul Așa ne încălțim reciproc După părerea mea, sunteți aici doar în tranzit Dacă spuneți că nu vă au judecat încă Le place să ne tărască dintr-o pușcărie într alta Aici nopțile sunt teribil de scurte La 5 dimineața trebuie să fim în picioare cu saltelele ridicate Fiecare minut de somn contează noapte bună Noapte bună Vă sunteți teribil de transpirat. Aveți febră? Parcă aveți frisoane, vă e rău? curge puțin sânge din nas. Stați puțin cu fața în sus. Așa. Cum e? E mai bine. Nu știu de ce, dar vocea dumneavoastră parcă mi este familiar. Și vocea dumneavoastră parcă mi este cunoscută. Ați făcut cumva studii universitare? Da, la București. Și eu tot la București am studiat. Am făcut literele. Și eu tot. Ce promoție sunteți? 1938. Meroianul la literatură franceză? Exact. Eu te uită. Poate a fost în aceeași clasă. Veroianul la literatura veche? Da. Ștefănescu la literatură comparată? Și noi ca la filozofie. Da. Noi ca la filozofie Tot timpul pe capul vostru ca să învățați Germana și Greaca Aha. Ca să puteți stăpâni și muni conceptele De bază ale reflecției da, ca era cam enervant ah, ah. Dar ce coincidență Incredibil Să vezi și să nu crezi Fantastic Parcă am fi într-o piesă de Ionescu Ionescu? Da, ce Ionescu a început să scrie teatru? Da Totuși Cine sunteți? Că nu reușesc să-mi dau seama. Sunt fostul tău, profesor de filozofie. Enervantul, Noica. Nu se poate! Ba, se poate, domnule Sergiu Penegaru. Renumit poet turbulent și fără căpată. Uite că se poate. Domnule profesor! Ce, ce mă bucur să vă regăsesc aici. Nu vorbi așa de tare. da, da. da, da. După stingere nu mai avem voie să vorbim. Credeți-mă că sunt foarte emoționat la gândul că împărțim același pat. De nu e pat, e grătar. Așa mm. îi se spune aici la noi. Domnilor, mm. domnilor, mm. nu vă mai fie frică îl cunosc pe acest domn Poate mai avea încredere în el Aici e bine să fii întotdeauna prudent Câteodată hăștia Ne mai trimit în celulă câte un provocator Ei, tinere domn dă voie să te introduc în lumea bună Ai onoarea să parți aceeași celulă Cu un fost ministru Și cu cel mai distins jurist Pe care îl are România la ora actuală Domnule Rosetti Domnule Rosetti, dormiți? Da, dorm. Domnule Penegaru, ce se mai aude pe afară? Mai sunt partizani în munți? Am auzit că ar mai fi nuclee de rezistență în Carpați. Se pare că ar mai fi niște grupuri, dar. Domnul Eu... Steinhardt crede încă în ideea de dreptate. Speră că americanii vor debarca într-o bună zi în Balcani ca să ne elibereze. O or să vină. Nu se poate continua așa. Nu o să vină niciodată. Gata, s-a terminat, s-a terminat. <sus> da, da, gata, gata. Noapte bună Bun. Poet fără noroc Mâine te vom ruga Să ne reciți în tale Nu pot dormi Mă urmărește un Personaj din Ionescu E cântăreața Chială. Mă obsedează personajul ăsta O văd și aici în celulă. Mă mângâie pe frunte uitat? Mersi, madam Eu am tradus toate piesele lui Ionescu Cum îi mai merge lui Ionescu? L-am avut coleg la Liceul Sfântul Sava la București. Dar de alții, mai știi ceva? De la Cioran, ai vreo veste? Cioran a publicat trei cărți la Galimar. Oh. Se vorbește despre el în Franța ca despre un mare filozof cinic. Mm -hmm. Dar, da, spune mi sincer, o vedeți și voi cum mă dar Doar nu sunt ne Da, o vedem. Da. O vedem, da. da. da hai, culcă-te, dragul meu. Hai că-n pălăvrăcite tu. Da. Numele ei este... Cântăreața cheală? E din piesa lui Ionesco? Piesa aceea total bizară. Vreți să vă povestesc Cântăreața cheală? Oricum, personajul ei este deja printre noi. Deși nu apare în piesă, apare mereu lângă mine. Tiens, o son. Se pare că tocmai a sunat cineva la ușă. Se madame. Madame Smith? care este englezoaică, tocmai gârpește șosetele englezești ale soțului ei englez, Monsieur Smith, care tocmai mai citește ziarul englez. Se aude orologiul englezesc care bate 13 lovituri integral englezești. Bang! Bang! Bang! Iar Madame Smith spune... On sonne! Ia te uită! Este ora nouă! Iar Monsieur Smith spune... De ce? pentru că sună cineva la ușa noastră engleză, pentru care domnul Smith pocnește din limba sa engleză. Madame Smith, n-a fost soneria a fost orologiul... Tia... O <laughs> Domnul Smith... A, nu, nu, nu, nu, nu... A fost soneria! Doamna Smith... Nu! Se madame... După părerea mea... A fost orologiul nostru englezesc! <laughs> Domnul Smith... Iar eu îți spun că a fost soneria noastră englezească! Oh. <laughs> Doamna Smith... Tia... Un son Eu spun că atunci când sună soneria yeah. De fapt nu e niciodată nimeni la ușă. <laughs> <laughs> la care mi-a Smith, Pocnește din nou din limba Ținește <laughs> Ce Dumnezeu a mai fost asta? O piesă de Ionescu a, Am povestit-o și eu așa Din memorie Ia yeah. Un son Ăsta a fost orologiul. Nu, ah, nu, nu, nu, nu. A fost soneria. Bam! Bam! Bam! Tiens! On somn! Cineva a sunat de patru ori la ușă. Se monsieur! Eu -o spun că a fost orologiu Am foarte clar cum a bătut de 17 ori în engleză. <laughs> Mai, mai copii, măi copii, ați nebunit mai <laughs> Mâine am să cer să fiu închis în alte celule Și <laughs> cu <laughs> această scenă intră bona engleză Ui, madame, ui, monsieur Încă nu v-ați îmbrăcat pentru dineul englez Și vreți deja să Și vreți deja să-i lasă pe invitații englezi? Nu no. Din cauza asta mi-a cerut să deschid ușa. Vie treacă de la mine de data asta, dar grăbiți-vă pentru că vedeți bine că nu am șapte mâini englezești, pentru că nu sunt o vacă. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <sharp> <hși> și mai am multe alte lucruri de făcut, de exemplu, să pregătesc neul și să deschid ușa la invitați. Uuuh. E Formidabil. Și zici că Ioniscu a scris-o! Da. Oh, oh, oh, oh, oh. Ridicați-vă, cetățean Sergiu Penegaro! Nu pot! Patul ăsta este atât de strâmb că dacă mă mișc, îi trezesc pe domnul profesor Noica. Citiți-mi sentința, așa că nu ne formalizăm. Sunteți condamnat pentru ultragiu și indecență în spațiul public. Feți mai precis, tovarășe judecător. Am fost condamnat pentru că am urinat pe statuia lui Stalin. Cine-ți cura Sergiu Penegaru? Pentru asta ar fi trebuit să fie executat. Faptul că ai urinat pe statuia lui Stalin în piața Stalin, la București, nici nu figurează în dosar. De condamnat te condamnăm pentru beție! pentru gesturi indecente și pentru încălcarea regulilor de circulație. Dar nu e drept. Cer cu insistență să fiu condamnat pentru că m-am pis... pentru că am urinat pe statuia lui Stalin. Te mai condamnăm pentru cosmopolitism, pentru deținere de cărți și documente interzise provenind din străinătate precum și pentru contacte regulate cu numeroși dușmani ai României, din afară... Nu, nu, nu, nu, nu, nu! nu. Am recunoscut deja că am urinat pe statuia lui Stalin! S-a notat asta și în procesul verbal al interrogatorilor! Acest aspect nu figurează în procesul verbal... În schimb scrie că poemele dumitale nu au răspuns niciodată exigențelor realismului socialist și ale literaturii angajate Ia uite câte rapoarte am adunat în legătură cu numărul de bancuri politice pe care le spui fără încetare, inventezi și colportezi bancuri politice. Nu e adevărat, eu personal n-am inventat niciun banc. Numai anul trecut ai povestit la restaurantul Uniunii Scriitorilor 387 de bancuri politice. nu numărul prost! Toate au fost transcrise, tovară și care te-au ascultat, au adus tot pentru aceste capete de acuzare. Legea prevede între 3 și 7 ani de reeducare prin pușcărie. Crezi că faci față 3 ani? 3 ani? Toți? Toți patru în colonare? Sunteți chemați la raport la tovarășul comandant al închizorii. Mișcă-mă! Mișcă-mă! A să zic că avem aici un poet, un filosof, un fost magistrat da. și un fost ministru. De ce v-ați hăhăit toată noaptea de sâmbătă spre duminică? A fost chiar Toată noaptea, și comandant Ați avut pe ur să râdeți în hohote Într-un penitenciar comunist Într-o închisoare de stat Într-un stabiliment de reeducare Vreau să știu din ce motiv ați râs Până la ora patru dimineață Ascult! Am povestit și noi amintiri Ați povestit și voi amintiri? Da! mântu Ați povestit bancuri politice, este? Nu nu, nu, nu, nu, nici vorbă. E vina mea. Eu am povestit o piesă. O, o ce? O piesă de teatru, din acelea care se joacă la teatru. Băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, băi vă bateți joc de mine, băi, și mie nu-mi place să-și bată cineva joc de mine. Tovară și comandant, nimeni nu și-a bătut joc de dumneavoastră, n-am îndrăznit. Să ne batem joc de cei care au un sarcină reeducarea noastră de ce nu Venegaru, ia fă un pas în față și spune ce ai povestit Da, exact Am povestit o piesă de teatru citită de mine înainte de arestare de ce au râs știa? trei ore așa de tare? Pentru că e foarte comică, tovarășe comandant Atunci povestește-mi și mie ca să arăt și eu Păi e, e o piesă puțin diferită Adică cum să zic E teatru absurd Teatru absurd la noi în România? Nu de fapt Numai autorul e român Dar de jucat se joacă în franceză la Paris Se joacă la Paris? Da, se joacă la Paris Bă, nu e adevărat, bă. Voi sunteți ori total imbecil, ori total inconștienți. Păi voi povestiți aici, la mine, în pușcăria mea, o chestie care se petrece la Paris? să-mi dați textul imediat. Că dacă nu, vă, vă, vă percheziționez și mațele, băi. Eu am povestit-o din memorie. E o piesă pe care am tradus-o eu din francez. Din franceză? Da. Dar de unde ai învățat o străine? Eu la bază un profesor de franceză Aha. Și în loc să-ți limba patriei tale Tu traduci din franceză, mă. Cum îl cheamă pe tip? Îl cheamă Ionescu Ionescu? Da, Ionescu Ionescu și mai cum? Ionescu Eugen Și unde l-ați cunoscut voi? Eu personal nu l-am cunoscut Cine l-a cunoscut pe acest Ionescu? Eu am fost coleg cu el la universitate Aha, deținat, mai că deși ai apucat acum să faci propagandă absurdă aici, într-un penitenciar al poporului N-am făcut decât să ascult această piesă care este absurdă nu ai hart. de ce râd pe sumustață? Da, nu râd pe sumustață, tovarășe comandat. eu nici n-am mustat. să zic, traficați scrieri străine aici, în pușcăria mea și vă țineți de rus în loc să vă accelerați reeducarea Vreau să știu cine este acest Ionescu. Este un scriitor de origine română care trăiește la Paris. Și cum ați intrat voi în contact cu el? Eu i-am citit piesele, asta e tot. Nu vreți! O să avem mult de lucru aici, presimt, fiindcă constat că sunteți în contact cu agenți bazați în străinătate. L Am râs pentru că este o piesă comică, asta e tot. Și cum voi... se cheamă piesa? Cântăreața chiară. Cântăreața chială. Da. Asta vi se pare vo comic? Păi este comică pentru că e puțin absurdă. Și v cu apucat să râdeți voi de o piesă absurdă în incinta unui penitenciar de înaltă securitate. Să-mi povestit și mie. Hai. E povestea unui cuplu de burgheji care vine în vizită la alt cuplu de burgheji. Asta e tot. Și mai e și o cameristă care terorizează pe toată lumea și un pompier care nu are niciun incendiu destins. de stins. Să moare de râs, nu alta. Ați început să râdeți la ora 11 noaptea și a ținut o lată până la ora 2 dimineața. Ați râs fără întrerupere timp de 3 ore. Ați izbucnit toți patru în râs în același timp cam de 115 ori. Asta înseamnă că ați izbucnit în râs cam din două în două minute. De ce? Pentru că am jucat. Prima scenă, așa. pentru Da? Atunci să-mi juca și mie, da, exact, așa cum a făcut-o astănat. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, Ia-te și acum de ce deci? Păi din cauza orologiului englezesc. Bang, bang. Care e orologiu? Pe orologiu din piesă. În piesă se aude tot timpul un orologiu englezesc care bate lovituri englezești. Ia, încă o dată! Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. bang. Ia te uită! Bate englezește Bate englezește de nou! Copiii noștri englezi au băut apă englezească. Dar uleiul băcanului din colț e de o calitate mult mai bună decât uleiul băcanului de peste drum. <laughs> Mary a fiert cum trebuie cartofii englezești. Iaurtul este excelent pentru stomac, pentru rinichi, apendicită și apoteoză. <laughs> Doar Marina este onestă în Anglia. Iate, te uită, bate englezește de două! Ban, ban, ban. Ia te uită, bate englezește de zece! Buh! Voi vă bate joc de regim? Buh! Voi vă bate joc de Republica noastră populară? De unde aveți textul? N-am avut niciun text, am... Improvizat. Aici, într-o închisoare comunistă, încuadrată. Hai! La plimbarea zilnică din curtea cea mică, deținuții sunt obligați să se învârtă în cer, în sensul acelor de ceasornic, cu pas egal, fără să se oprească. De obicei sunt lăsați să se învârtă așa cam de 100 de ori. Dacă sunt mai mulți, nu au dreptul să își vorbească sau să se apropie unii de alții. Fiecare deținut scos la plimbare este obligat să păstreze o distanță de cel puțin 2 metri față de cel din fața lui. Nu au voie nici să se privească, nici să își facă semne, nici să își dea unii altora vreun obiect. Cine încalcă regula este privat de plimbare timp de două sau trei luni. Ieri, când au scos la plimbare zimnică, mi s-a întâmplat ceva incredibil. Nu știu cum s-a făcut, dar eram singur. Mă învârteam singur în cerc, fericit să respir aerul de afară care mi se părea curat și pur. Fericit și că puteam să văd cerul. De altfel, curtea cea mică e atât de urâtă, zidurile din jur sunt atât de sinistre, încât singurul lucru la care te poți uita este cerul. Mă rotisem deja în cerc de vreo 10 ori, când, deodată, zăresc pe cineva în fața mea. Era un om, un om ieșit parcă din neant un om îmbrăcat într-un costum de oraș. Un bărbat cam la 50 de ani se plimba în fața mea respectând regulile stricte ale plimbării. Ca și mine, bărbatul în costum privea din când în când cerul și din când în când își brațele ca și cum ar fi vrut să se dezmorțească. Am făcut așa împreună vreo 3 sau patru ture. Mirarea mea nu avea margini. Ce să caute în curtea mică închisori, închisorii un bărbat îmbrăcat în haine de oraș? La un moment dat, am avut chiar impresia că, printr-un miracol, luându-mă după pașii lui, ieșisem din închisoare și mă plimbam pe trotuar. La un moment dat, domnul care se afla în fața mea a întors pentru o secundă capul. presimțirea mea se adeverea. Domnul ieșit din neant nu era altcineva decât Ionescu. Nu vă pot spune ce tulburat am fost. Ionescu se plimba împreună cu mine în curtea închisorii. Ce formă sublimă de extaz. Dintr-o dată, sute de replici din piesele sale mi-au invadat creierul. Atât de mult mi-aș fi dorit să accelerez pasul și să-l ajung din urmă ca să-i spun, să-i spun măcar atât. Mulțumesc că sunteți aici. În jurul nostru se formase un roi de replici. Toate acele mii de replici pe care le iubeam într-un mod visceral și care-mi întrețineau libertatea interioară se roteau acum în cerc în jurul capetelor noastre. Dar mi se părea totuși total incredibil și foarte, foarte comic faptul că UNESCO reușise să arunce în aer toate frontierele realității și ale ficțiunii pentru a-și face apariția aici, în curtea pușcării mele. A să dau un sens acestui univers nenorocit în care trăiam. Devenisem pur și simplu aerian, transportat de extaz. Un om întransă, aproape pe punctul de-am lua sporul. Când deodată am auzit vocea gardianului. Deținut pe negarul! Deținut pe negarul! Limbarea ta s-a sfârșit. Deținut pe negaru! Deținut pe negaru! Îți ordon să te oprești și să te întoarci în celulă! Deținut pe negaru! Deținut pe negaru! E sau ce mama dracului? Deținut pe negaru! Bun, deținut pe negaru! Deținut pe negaru! Deținut pe negaru! Hei, deținut pe negarul. Asta e dosarul tău, veche grosie. <laughs> Văd că dumneata ești boiet. Bun, Apreciez faptul că nu ești un om oarecare. Dumneata ești diferit. Numai că omul nou creat de societatea noastră socialistă nu are dreptul de a fi diferit. Ceea ce vreau eu, înainte de toate, este să-ți dau un sfat în calitate de om. Pentru că noi toți suntem și oameni. Hai să uităm pentru câteva minute că tu ești deținut politic și că eu sunt comandant de pușcărie. <laughs> înainte de toate, suntem ființe umane. Iar ceea ce îți cer în calitate de ființă umană Este să nu mă iei peste picior Mă aflu aici de aproape trei luni Și nici măcar n-a fost pronunțată vreo sentință împotriva mea Găsiți că e normal? Dar tu găsești că e normal să-ți vezica pe statuia lui Stalin? Eram beat mort, nu știam ce fac Tu ai făcut de fapt un lucru atât de grav Că judecătorii noștri nu îndrăznesc nici măcar să te judece Înțelegi? În mod normal ar fi trebuit să te trimită direct în fața butonului de execuție. Iar eu vă repet de trei luni că eram beat mort. Dar ai strigat? Trăiască Stalin! Deci ai ce faci? Era ora două dimineața și tocmai ieșeam dintr-un restaurant. Vezi că era plină. Și de ce nu te-ai mă? În fața restaurantului. Pentru că în fața restaurantului mă aștepta o doamnă. Așa că am preferat să trec din întâmplare prin fața statuii lui Stalin și acolo să mă... Nimeni nu trece niciodată ca din întâmplare prin fața statuii lui Stalin. Nimeni nu trece ca din întâmplare la ora două dimineața prin fața unei statui care se află în mijlocul unei piețe de 10.000 de metri pătrați. Vezi că îți joc de mine. Nu-mi joc de nimeni. Sunt bolnav. Mi-e fric tot timpul, mi-au căzut doi dinți. Tot ce vreau este să fiu lăsat să plec. Hai să facem un târg. Mă ajuți, te ajut. Ești dispus? Da, sunt. Pot aranja să fii trimis, de exemplu, la infirmerie. Ai să ai patul tău. Ai să mănânci mai bine. O să te vadă un doctor. Dacă îmi spui cine este, cântă reața cheală. Loftim? Pe negară, Sergio. ascultă-mă bine, eu știu că e un nume de cod. Spune-mi cine se ascunde în spatele acestui nume de cod. Hai, Serg, spune de ce-mi faceți asta? Ce ai spus, la acolo? Nu, nu, nimic, sunt foarte obosit, vorbesc așa, de unul singur. Ce n pas vrai, monsieur le comandant? Eu am lucrat timp de 10 ani pentru serviciile secrete, și toți aveam câte un nume de cod. într vreme, numele meu de cod era Tarantula. Bă, Tarantula, sună bine. Numele de cod trebuie să fie întotdeauna foarte important. Te, te, te identifici cu el. De-aia îmi place mie reața achială. E o găseldiță frumoasă. Deci, spunem, te rog, cine este când reața cheală? E un agent, un infiltrat. Lez. Deci, agent infiltrat da. francez la minchipui. Diu! uii. Ui. Da, da, așa e. E e e francez sau Poate că e mai degrabă mâna englezilor, hă? Toți de dans la pièce sunt englezii. De fapt, da, da, e, e mai degrabă mâna englezilor. De altfel, toate numele din piesă sunt englezești. Chiar și pendula e englezească. să nu spui cum îi cheamă pe toți. Pe toți? Mhm. Uh Doamna -huh. Smith? Mhm. Uh -huh. Domnul Smith uh -huh. Doamna Martin uh -huh. Și domnul Martin uh -huh. Toți sunt englezi hmm, Deci e un nume de cod care acoperă Un grup Ui. Ui. Vreau să zic Mai e și pompierul uh -huh. Și bona Șase în total Deci Șase Și da. hmm, e vorba de un Parașutaj este Absolut -mă. Absolut În Carpați exact, exact Exact Și contactul tău Este UNESCO. UNESCO. Eugen <laughs> Da, da, el e, el <laughs> Deci sa? cheală Este mai degrabă numele de cod al unei operațiuni Da Tu îți ba de mine Uuuh. Nu, nu Lăsați-mă în pace, doamnă Am spus nu Băi, tu ești complet să ride pe fix? Cu cine vorbești de acolo? Se, madame. Pe cine mi a răsămi? Tia, în son. O masă lungă. Deasupra ei, la numai 20 de centimetri, lămp, atârnând de fire care coboară din plafon. Trei specialiști în decriptarea de coduri secrete examinează cu ajutorul unor lupe diverse documente. O dactilografă bate la mașină concluziile comisiei de decriptare. Mașina de scris produce un zgomot amenințător. În atenția organelor însărcinate cu supravegherea teritoriului național, fără nicio îndoială, cei patru deținuți interogați la închisoarea din SIGHET au încercat în noaptea din 23-24 decembrie să memorizeze o întreagă serie de mesaje codate. În calitate de specialiști în domeniul limbajelor cifrate, în urma interogării suspecțiilor, am fost în măsură să identificăm o listă de aproximativ 20 de fraze suspecte. 1. Iată, te uită, bate englezește de nouă 2. Copiii noștri au băut apă englezească 3. Uleiul băcanului din colț e de o calitate mult mai bună decât uleiul băcanului de peste drum 4. Meria fiert cum trebuie, cartofi englezești 5. Iaurtul este excelent pentru stomac, pentru rinichi, apendicită și apoteoză 6. Doar Marina este onestă în Anglia Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză Acesta este exemplu numărul 7? Cum? Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză este exemplul numărul 7? Mm, așa am spus eu. Ne oprim aici cu exemplele ca să putem trece la analiză. Foarte bine. Deci avem 6 exemple cu totul. Da? Am înțeles. Este absolut evident și limpede că aceste fraze seamănă ca două picături de apă cu mesajele codate, difuzate de Radio Londra în anii celui de-al doilea război mondial. Acest tip de mesaj a fost inventat de francezi. Ele au fost mesaje destinate, în primul rând rezistenței franceze, dar și agenților britanici infiltrați în Olanda, Italia, Belgia. Pentru o mai bună comparație, iată câteva mesaje autentice transmise de la Radio Londra în 1944. 1. Gabriel vă transmite salutul ei prietenos. 2. Lizet e bine sănătoasă. 3. Vineri ne vin prieteni la masă. 4. Copiii se plictisesc duminica. 5. Morcovii sunt bine fierți. 6. Jandarmul doarme cu ochii deschiși. Eu găsesc că este cu totul frapantă asemănarea dintre morcovii sunt bine fierți și meria fiert cum trebuie, cartofii englezești. Da, fără doar și poate. Sau similitudinea dintre copiii se plictisesc duminica și copiii au băut apă englezească. E frapant! E frapant! E neliniștitor? E grav. Să reținem că aceste mesaje sunt dificile de descifrat din cauza simplității lor. În acest caz, principiul este aproape primitiv. Frazele nu au niciun sens anume. A pot fi chiar absurde În seara asta ne vin niște prieteni Poate însemna de exemplu Parașutaj de comando în Carpații Și cântăreața cheală Face parte din aceeași familie De nume de cod Desemnând operațiuni de anvergură Mi se pare de deci, ce evident Că expresia cântăreața cheală Ascunde o operațiune care este Fără îndoială în curs de planificare Debarcarea americanilor în Balcani Mai mult ca sigur Toți îi așteaptă pe americani încă de la sfârșit. Și tu în orice caz ne aflăm în fața unei enorme mașinați Sau în fața unei vaste operațiuni de intoxicare În orice caz chiar și numele Ionescu trebuie că este un nume de cod În România mii și mii de oameni se numesc Ionescu Numele e prea banal ca să nu ascundă ceva Tovarășul, Sergiu Vai, da ce ați mai slăbit mi Visez, eh? Nu În ultimul timp se întâmplă să am halucinații Cum te-au lăsat să vii să mă vezi? E, uite că s-a putut Hai, mâncați puțin de aici, Hai. Toate bunătățile astea Numai și numai pentru mine? Păi da și nu-i Crăciunul, nu-i normal, chiar și într-o închisoare Nu-i normal, Miții, nu-i normal De când sunt aici, nici eu, nici camarazii mei nu am avut dreptul să primim nici vizite și nici pachete Miții, atinge-mă puțin, așa ca să știu că sunt să, <gătă -i> să știți că eu v-am admirat întotdeauna, tovarșul Serciu. Și din cauza asta îți asumi tu riscul de a veni să vezi un dușman al poporului Că m-ai admirat, Miții Păi da. De ce n-ai spus mai devreme? De ce n-ai spus niciodată? Pentru că erați mai tot timpul beat. Și te-ai gândit că aici, în sfârșit, sunt și eu obligat să fiu treaz. pei da. <laughs> Dar hai, că nu sunteți chiar așa dușman al poporului. Mm -hmm. Te-ai Nici vorbă! Păi atunci să știi că sunt gata să te iau! Glumiți, tovarășul Sergio! Nu glumesc nici, nu glumesc! Toată lumea mă consideră prostanacă. <laughs> Și dumneavoastră, de altfel, e drept că eu n-am fost niciodată bună la școală. Pe mine m-au ales pe motivul că știam să cânt frumos. Eu i-am spus atunci tovarășului care m-a preselecționat că de cântat știam să cânt, Da, de literatură... <coughs> Habar n-aveam Nu-i nimic Noua societate are nevoie de scriitori ieșiți direct de la bază Miții, să știi că nicio femeie n-a făcut pentru mine cât ai făcut tu <laughs> Și acum sunt și șefa de sală Te-au promovat? Da Bravo, Miții, bravo Sunt mândru de tine, Miții am scos și o carte O carte? Da, care v-am adus-o. E o carte de povești pentru copii. Și ți-au zis că am voie să o păstrez? Da, astea sunt povești pe care le-am auzit eu când eram mica. Mi le spunea mie bunica. Bunica mea era o adevărată scornitoare de povești. Eu n-am știut niciodată să inventez nimic, dar am avut memoria bună. tu știi că asta e prima carte pe care o ating după 2 ani de zile, Doamne, ce te-aș strânge în brațe Lăsați că mai vin eu și Sergiu și să știți că vă salută toți cei de la bucătărie, precum și tovarășul Shapira! Ah, Shapira! E tot la bufet! Shapira e șef acum peste tot restaurant! Ei, nu, ah, are mare putere! Uite, toată lumea vine la el să cumpere! Cât un pachet de unt, cât un salon de Sibiu Când alimentări nu se mai găsește nimic Chiar și și scriitori care sunt în comitetul central Vin la el după produse Bun, și Pira, că n-am să niciodată Să știți că ne lipsiți La toți Parcă nici restaurantul nu mai e același Chiar și turnătorii Parcă se plictisesc Je vous dérange? Ah, madame! Mm -hmm. Vă plări? M-ați emoționat. Când văd cât de des mă evocați pe mine un personaj care nici măcar nu există. Vă evoc pentru că vă iubesc, doamnă. Sunt atât de îndrăgostit de absența dumneavoastră. Reprezentați pentru mine, într-un fel, simbolul ideologiei. Într-o societate ideală, ideologia ar trebui să fie la fel de discretă ca și dumneavoastră. Ce idee ați avut să mă faceți să apar în piesa pe care o povesteați colegilor de celulă? Cum v-ați luat această libertate? În calitate de deținut politic Am toată libertatea posibilă Și apoi Doare ce povesteam totul din memorie Era de așteptat Să mai fac și erori Madame la Cantatris Șovă De fapt Eu am venit pentru că Azi ar trebui să sărbătoriți O mie de zile De când sunteți închis aici Și am vrut se vă ofer un mic cadou, acest orologiu foarte vechi Și eu vă iubesc, domnule Când Cântăreața cheală scape din mâini orologiul Care se sparge în mai multe bucăți După care se apleacă, adună bucățile de orologiu și le pune în brațe poetul Iată timpul dumneavoastră sfârmă Acum sunteți liber Vera! Vera, deschide Vera! cine -i? Vera! Sunt liber, Vera! Sergiu, tu ești Ce mai vrea? E liber ea? Și ce mai vrei mâna de la noi? Nu striga așa Ce e nebun? Intră, Sergiu, intră Gata, să ies Și ce ai să faci acum? Doamne, tot ce vreau e să dorm, să nu, dorm te mă băiete, des jos spartonul Stai jos ce ai cu ceasul ăsta spart? Mm? Unde l-ai găsit? Asta e timpul meu sfârșit. Cel puțin așa spune ea, fiindcă ea am l-a dat. cheală, Vera. Sergi, tu deliresc. Nu, Vera, nu. A venit personal și m-a scos din pușcărie. Nu știu cum a făcut, dar ea m-a scos. Mi-e frică, mi-e frică că visez. Da, da. Acum trebuie să te odihnești. Hai că-ți pregătesc patul, da? da? avem trei copii de hrănit. Bine, bine, hai că, hai că trebuie să plec. Am să dorm la teatru. M-au numit secretar literar într-un teatru. Este că nu v-ați așteptat? Sergi, nu pleca. Mă așteaptă o doamnă în fața ușii. A zis că mă ia cu ea la Paris. Ne aflăm pe scena unui teatru, unde o trupă de actori tocmai termină de jucat piesa lui Ionesco Rinocerii, în fața poetului și a directorului. Auzim ultimele replici ale personajului principal, Beranje. Împotriva trezi luni am, am să mă împotriva tuturor am sărezist, sunt, sunt ultimul om și am să rămân ori, până la, la sfârșit. Nu, nu voi capitula, capitula niciodată! Da, da, e bine, bine, bine. Și traducerea ta e bună. E bine, deși... Deși ce? A, nu, nimic. Sper că va trece. Vom vedea ce o să spună comisia. Ascultă, piesa se joacă în Polonia, în Cehoslovacia. Au fost o mie de reprezentați în Germania. Da, da, numai că tu mi-ai spus că e o piesă antifascistă și eu nu-i prea văd pe fasciști în această viziune regizorală. Și tare mă tem că nici comisia... P Credeam că e clar. Fasciștii sunt trinoceri. Dar o fi clar pentru tine, Serg, pentru că ești poet, pentru că tu ești cel care a tradus piesa, dar pentru spectatorul obișnuit nu e chiar atât de clar. Eu unul cred că personajele care ar trebui să-i reprezinte pe fașciști ar fi bine să poarte niște mustăți mici. Ala Hitler. Cel puțin când va veni comisia la vizionare. Păi, dar n-au deja capete de rinoceri? Au, Dar pe un cap de rinocer nu scrie fascist. Bașca faptul că suntem un teatru pentru tineret. O să avem sute de copii în sală și copiilor le plac rinocerii. Mă rog, și chiar și unii adulți se vor amuza fără să înțeleagă faptul că rinocerii sunt periculoși. Nu putem totuși să-i lipim ustăți mici de Hitler pe niște capete de rinoceri? Uite ce este. Când comisia își va exprima rezervele ideologice s-ar putea să fie prea târziu. Zeu, fără de asta nu mai am nimic de spus, decât că ar trebui totuși să fim atenți la limbajul semnelor. Mă serj? Sergi? Da, te ascult. explică -mi și mie de ce o spăteriță când strigă, o, oh, un rinocer arată cu degetul spre fundul sălii. Un rinocer, invizibil! În public? Păi de ce nu? În felul ăsta implicăm și publicul Nu, Nu, nu, nu, nu, dragul meu, Sergi. Să nu implicăm publicul în povestea asta. De nu ce? e bine. Comisia o să spună că publicul nostru este format din oameni care au o conștiință revoluționară. Noi nu putem confunda publicul nostru cu un public de rinoceri. Rinoceri în sânul unui public format din muncitori din cadre de partid, ca să nu mai vorbim de militari. Bun, bun, bun. Atunci, uite, facem scenă. Când vede prima dată rinocerul, arată cu degetul Spre culisele din stânga Îmi pare rău, păi, dacă arată spre stânga e și mai grav Dar de ce? Pentru că în direcția aia se află, după cum știi, sediul Partidului Comunist Român Riscăm să provocăm interpretări jenante foarte bine, actrița nu va mai arăta spre ieșirea din stânga, va arăta spre culisele din dreapta nu, nu, nu, nici așa nu e bine Dar de ce nu e bine? de ce păi nu de e ce să arate în direcția în care se află Ambasada Uniunii Sovietice? Nu te mai uita așa la mine Nu fac decât să prevăd ce va spune comisia Atunci va arăta spre fundul scenei Nu, nu, aia e direcția în care se află Casa Armatei Da spre cer, spre cer Poate să arate... Spre cer? Da, spre cer. Spre cer, într-o țară în care am vins ateismul. Eu propun ca personajul să rămână imobil. Și n-ar fi rău poate să închidă și ochii. Că doar e o piesă istorică, nu? Fascismul a fost învins, personajul își amintește de ceva din trecut, așa că poate să spune replica puțin mai interiorizat, nu? Așa că și actriță va închide ochii când vorbește. Voilà! Voila! Stați așa, stați așa Nu vă mișcați, am chemat salvarea O să vină, o să vină un doctor dintr-o clipă în alta ce s-a întâmplat, Miții? Sunt deja mortă. Ei, nu! Iar ați rămas azi noapte În restaurant mm -hmm. și azi dimineața Când am venit, era plin de sânge Stați așa! Tot sângele ăsta e al meu? Ei, un pic, da! Și pașaportul? Miți, vezi că am un pașaport în buzunarul de la piept Așa! E curat? Da, da! Și biletele de tren? Bilet. Pentru că sunt curate, da? Da, da, sunt da. curate! Uf adică de, de seara plecăm în turneu O să jucăm Rinocerii La Paris În fața lui Ionescu Miti! vrei să-ți aduc ceva de la Paris? Pi vreau Un ruj Parfumat Un ruj parfumat da. Promit să-ți aduc un ruj parfumat <laughs> Miți, dar de ce nu Pot să mișc mâinile? Ei, nu știu, nu știu, dar nu vă mai agitați Hai gata că salvarea e pe drum Bine, bine, bine, Stai dai seama Mâine la prânz Eu voi fi La Viena Oh, La Viena Da și poi mâine dimineață am să cobor Din tren la Paris ah. huh? La Gare de Leste. Știi unde am să mă duc eu întâi și întâi? Păi nu Păi nu Am să mă duc în Montmartre Hă? Știi ce asta? Păi nu E o colină, uite așa cam ca Cam ca dealul Spiri Aici la, la noi, la București Ai, Așa da. Și după aceea am să cobor pe micile străduțe în trepte uh -huh. Ca să beau o cafea La cafeneaua care se numește Le De Maco uh -huh. Și faci miții. Mă strânci în brațe Vă scot cămașa, Sergiu e plină de sânge. Bine faci, Misi. Bine faci. La Paris trebuie să merg cu o cămașă curată. Ia, iau, a venit salvarea. Nu, nu vă mișcați. Nu vă mișcați că mă duc să deschid. De ce chemam salvarea? Nu vreau să ajung la spital. Vreau să merg la gară. Dar nu mă deranjează să ajung la gară cu mașina salvării. Da. Nu, -i, nu -i. Salvare, noi salvare. E un camion de muta mobile. Nu s-a produs undeva o eroare. Păi de Ion sună la salvare. Și ei mi-au trimis un camion de muta mobile. E. e un camion de mutat mobile? Păi atunci e bun, niți E bun. Cum să fie bun? Trebuie să sun din nou. Hai să nu vă mișcați, să sunt din nou. Mi-a să vină salvarea. Nu, Miții. Nu mai suna. Dacă e camionul de mutat mobile, înseamnă că e exact ce-mi trebuie. Ne aflăm din nou în bistroul suprarealist cu recipiente gigantice în care sunt închise siluetele scritorilor francezi pe care admira poetul. Lichidul din recipiente începe să spumege. Siluetele se animă pe măsură ce lichidul urcă în ele. O țigară se aprinde singură în fața bocalului unde se află imaginea lui Ionesco. Vu Ați putut veni până la urmă. Ne-ați ajutat mult, domnule Ionescu, Ne-ați ajutat să facem față răului. Scaunele dumneavoastră pe care nu se așează niciodată nimeni. Rinocerii dumneavoastră, cântăreața cheală, toate au fost ca un balsam pentru sufletul nostru. Nu știu de ce, dar noi românii, când venim la Paris, avem mereu impresia că am ajuns... În sfârșit, la noi, acasă. Franța este patria noastră mentală. A bea o cafea la Paris, pe o terasă, este deja un act cultural. Pentru mine și generația mea, Franța înseamnă de fapt refuzul de a trăi la întâmplare, fără stil. Iată definiția Franței. Mulțumesc. Pentru acest minunat moment, Monsieur Nescu, a trâncăni cu dumneavoastră într-o cafenea pariziană este cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în viață. Ceara care s-a aprins singură se stinge singură într-o scrumieră. Oamenii de scenă încarcă tot mobilierul existent în mașină. Până la urmă îl iau și pe poet și îl scot afară ca pe o morgă. Scena rămâne goală.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 Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu Distribuția a fost următoarea Poetul Marius Manole Redactorul șef Mihai Din Vale Secretarul Comisiei Ideologice pentru Literatură Mircea Rusu Chelnerița Miții Manuela Ciucur Vera Cocablos Soțul Verei și specialist 1 Constantin Drăgănescu Filozoful Noica Constantin Dinulescu Fostul ministru Roseti Ștefan Velniciuc Fostul magistrat Steinhard George Motoi Gardianul și Specialist numărul 2, Adrian Nicolae. Comandantul închisorii, Alexandru Georgescu. Judecătorul și specialist numărul 3, Radu Amzulescu. Dactilografa, Violeta Berbiuc. Directorul de teatru, Șerban Celea. Povestitorul, Constantin Cojocaru. Umbra cântăreței chele, Irina Petrescu. Producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2009.